45. Legea anticipării Liderii au abilitatea de a prezice și de a anticipa viitorul. Capacitatea de a anticipa este de fapt abilitatea de a analiza situația reală și de a prezice cu acuratețe ce se poate întâmpla. Cei mai buni lideri sunt cei care privesc în permanență drumul pe care îl au de parcurs și se pregătesc cu atenție pentru a face față schimbărilor bruște cu mult timp înainte ca acestea să aibă loc. Liderii știu că succesul personal a fost deseori transformat într-un dezastru din cauza faptului că un lider nu a putut anticipa un obstacol într-o anumită zonă. Liderii au, de asemenea, capacitatea de a anticipa oportunitățile înainte ca oricine altcineva să le vadă. Pot să se miște repede pentru a aduna resursele necesare ca să profite de situație atunci când se ivește ocazia. Iată cum puteți aplica această lege imediat. 1. Priviți viitorul și imaginați-vă cele mai captivante oportunități care ar putea să apară în următorii câțiva ani. Cum ați putea să începeți să vă pregătiți astăzi pentru a profita de ele? 2. Identificați cele mai mari dificultăți sau schimbări de situație cu care s-ar putea să vă confruntați în următorul an sau în următorii 2-3 ani. Ce ați putea face astăzi pentru a vă asigura că aceste probleme nu apar? Dați în voie să rezum aceste legi pentru dumneavoastră. Oamenii nu se nasc, ci devin lideri. Sunt autodidacți, devenind lideri în urma unei munci susținute de perfecționare a propriilor abilități. Și fiecare dintre noi are abilități de conducere care așteaptă să fie dezvoltate. Oamenii de conducere apar în situațiile în care se cere ce e mai bun. Atunci când gândiți și vă comportați ca un lider, atunci când acceptați să preluați sceptrul puterii, fără a inventa scuze, fără a-i acuza pe alții sau fără a căuta o protecție, deveniți lideri. Și întreaga lume se deschide în fața dumneavoastră.